Rosa FM, la nostra ràdio, la teva ràdio. En el barri del Guinardó, avinguda Marà de Montserrat, han acabat les reformes del supermercat Dia i han obert una carnisseria nova. A la parada del Guinardó i l'Hospital Sant Pau estan fent la línia nou. Fa uns quants mesos que han començat. El pròxim divendres, 5 de març, els alumnes de primer curs de l'ESO de l'Institut i es Joan Brossa aniran al centre esportiu de la Vall d'Hebron i competiran en un campionat d'embol contra els instituts Príncep de Girona i el, i el Francisco Goya. Qui guanyarà, de quina escola serà, ho sabrem en la pròxima emissió. Avui a Barcelona ha plogut molt i, com sempre, els carrers s'han col·lapsat de cotxes. La majoria dels carrers s'han omplit d'aigua i on hi ha obres de fang. A Xile hi ha hagut un terratrèmor i un tsunami a la vegada. Hi han més de 700 morts. Encara estan buscant gent. Avui a Barcelona hi ha pluges bastant fortes. El risc d'inundacions és alt. Les zones afectades són tot el litoral català. Encara continua deshabitat l'entresol del bloc de l'incendi que va haver el 31 de gener al carrer de Castillejos, ja que el pati interior s'està caient i estan fent obres per reconstruir-lo. A Xile continuen trobant persones mortes a dins de les rules, i fins i tot nois es troben entre les rules. Avui, la Cristina, una professora de Castanyà, ha recollit el treball de la història interminable i després ha posat un examen sobre el llibre de lectura. A Barcelona, durant tota la nit ha estat plovent i durant la resta del dia continuarà. Avui, a l'Institut Joan Brossa de Barcelona, una noia de primer d'ESO s'ha pintat el braç amb molts cors. Pot ser dolent per la pell, però a ella poc li ha importat perquè ho ha fet en permanent.